і перед ним виник прохід у формі арки, достатньо високий навіть для Гегріда. Далі тягнулася брукована вуличка, звиваючись і зникаючи десь у далині. «Ласкаво просимо на алею Діагон», – сказав Гегрід і усміхнувся, помітивши, як збентежився Гаррі. Вони увійшли в арку. А коли Гаррі швиденько озирнувся, то побачив, як арковий прохід миттю зменшився і щез. І там знову постав суцільний мур. Сонце яскраво виблискувало на цілій горі казанів біля найближчої крамниці. На рекламному плакаті над ними виднів напис «Казани». Всіх розмірів – мідні, латунні, олов'яні, срібні. Само мішалки – розкладні. «О, тобі теж потрібний казан», – мовив Гегрід. «Але спершу треба взяти гроші». Гаррі волів би мати ще з восьмеро очей. Ідучи вулицею, він крутив головою, намагаючись побачити все зразу. Крамнички, виставлені біля них товари покупців. Оглядна жіночка похитувала головою біля аптеки, примовляючи 17 серпіків за унцюю драконячої печінки». Та вони здуріли? З темної крамнички під вивіскою «Совиний торговельний центр Айлопс» сичі, сипухи. Сірі, бурі, білі, полярні, долинало низьке приглушене ухання. Кілька хлопчаків десь такого віку, як Гаррі, вперлися носами у вітрину з мітлами. «Диви!» – почув Гаррі чиїсь слова. «Німбус дві тисячі! Нова і найшвидша!» Далі були крамниці з мантіями. Магазини, де продавали телескопи і чудернацькі срідні інструменти, яких Гаррі ніколи й не бачив. Вітрини, заставлені діжками кажанячої селезінки та вугрячих очей. Хиткими стосами книжок із замовляннями. Гусячими перами із собоями пергаменту. Пляшечками з зіллям. Місячними глобусами. Грінготс повідомив Гегрід, коли вони підійшли до білосніжної будівлі, що височила над усіма крамничками. Біля її блискучих мідних дверей у багряно-золотому мундирі стояв... Атож Гоблін! Тихенько мовив Гегріт, підіймаючись разом з Гаррі до дверей білими кам'яними сходами. Гоблін був майже на голову нижчий від Гаррі. Він мав смагляве кмітливе обличчя, гостру бурідку і, як помітив Гарі, довжелезні пальці та ступні. Коли вони заходили, він уклонився. Тепер вони опинилися перед другими дверима, цього разу срібними, на яких було викарбувано «Заходь, чужинцю, та вважай! гріху доби не сприяй, хто незароблене візьме, того розплата не мине. Коли ж шукатимеш у нас багатство, яких ти не припас, тоді злочинцю не забудь, що не лише скарби є тут. Як я й мовив, «Тільки божевільний міг би тут наважитися на грабунок», – сказав Гегрід. Двійко гоблінів, уклонившись, провели їх через срібні двері, і вони опинилися у просторі мармуровій залі. Близько сотні гоблінів сиділи на високих стільчиках за довгою стійкою, щось пишучи у товстелезних грозбухах, Зважуючи на латунних терезах монети, розглядаючи через лінзи, коштовні каміння. Годі було полічити двері, що виходили з зали біля кожних дверей.